Тарновського посоромився попросити. Тож один вихід – переписати. Ну, це не важко. Попереду довга холодна зима і постійні запрошення до Качанівки. Там і список поеми зроблю, вирішив поет. Кілька разів їздив до Качанівки переписувати Енеїду. І кожного разу по тижню просиджував там, хоч і писав швидко. А як повертався додому – Весь хутір збирався до нього в хату. І старі, і малі. Що реготу було? Енеїду читали до самої весни. Весняне бездоріжжя затримало в дорозі лист Євгена Грибінки. Віктор одержав його, коли вже на хуторі, відсіялися і відсадилися. Спало господарське напруження. Земля вбиралася в зелений килим. Дівчата рвали жовті квіти кульбаби на вінки. Лист був не зовсім звичайним. Євген Павлович писав не про свої справи, не запитував про життя-буття у Забіле, а просив надіслати вірші для збірника, який компонував створів українських поетів і збирався видати в Петербурзі. «А що ж відібрати для збірника? Що послати?» – замислився поет. І рази вдруге переглянув зошит – Зібрав у шухляді всі папірці, на яких писав вірші. Надумав надіслати голуба, ой застогнав голуб у темній дубраві, пісню «Повз двір, де мила живе, я проїхав двічі». Та повіяли вітри буйні да над синім морем. Пригадав, за яких обставин писав ці вірші. Як боліло серце тоді від розлуки з коханою. І знову засумував. Випив чарку міцної горілки, потім і другу. Взяв свою подругу кобзу і заспівав сумної народної пісні. І жив не любила, і умер не тужила. Тоді трошки потужила, як на лавці положила. Як у яму опускала, то й журба вся відпала. Засипала, закопала, ніженьками притоптала, ніженьками туп-туп. У наступні дні переписав у вірші, сів на Орлика і помчав до Борзни. З Борзнянської поштової станції лист Забіли вирушив до Петербурга. А у Петербурзі вже росла слава українського поета. Списки віршів Забіли часто дарували на пам'ять, переписували до сімейних альбомів. Часто густо це були вже Довільні переклади на російську мову. Популярності Забіли в Петербурзі сприяли пісні Михайла Глінки. Примітка. У лютому 1839 року було видано третій зошит собрання музикальних п'єс, написаного Глінкою. До збірки війшла пісня «Нещебече Соловейку». А в грудні того ж року Видано п'ятий зошит, до якого війшла пісня «Гуде вітер вельми в полі». Слава творця першої російської національної опери була величезна. Численні шанувальники його музики підхоплювали кожен новий музичний твір. Виконували його на вечорах, у салонах, на званих обідах. Тож усі цікавилися і автором проникливих поетичних рядків, що лягли на музику. І обов'язково говорилося про нещасливе кохання поета. Кожний оповідач щось додавав від себе, щоб зацікавити слухачів. І ці розповіді звучали як легенда. Чимало українців, що жили в Петербурзі, художників, письменників, викладачів, артистів, були випускниками Ніжинської гімназії. Вони знали або чули про свого земляка. І, мимоволі, поширювали ті легенди. Забіла був не тільки відомим поетом того часу, а й втіленням чесності та вірності. Петербурзькі українці, що групувалися навколо Євгена Гребінки, з багатьох джерел, листів з України, розповідей Григорія Тарновського та Василя Штенберга, знали про Забілу і раділи появі ще одного українського поета. Ще восени 1838 року, повернувшись з України, Василь Штернберг познайомився в Академії мистецтв з Тарасом Шевченком.